Рицарят на рибата Някога в едно далечно кралство живял млад мъж на име Ралф. Ралф бил много добър човек, но все нямал късмет. Опитвал какво ли не за да изкара достатъчно пари и да издържа себе си и жена си, но все не се получавало. Хващал се да върши най-различни неща за хората в селото си Пасадена. Един ден отишъл да лови риба и искал да налови повече. Искал да я продаде в магазина и да изхрани себе си и жена си. Но след като стоял с часове на брега и хвърлял въдицата си, Ралф хванал единствено буклука, който плувал край брега. Не успях да хвана дори и половината на това! Какво ще каже на жена си? И так му се канал да се откаже и да си тръгне, когато чул зад себе си някакво стенание. Какво беше това? Ралф се обърнал и видял, че едно джудже било оплело дългата си брада в корените на дървото. Изненадал се, когато го видял и не знаел какво да направи. Помогни на Тони, защото брадата му се е заплело в този корен. Разбира се, но... Къде е Тони? Аз съм Тони, джуджето Тони. О, хм, да, разбира се. Нека ти помогна. Много внимателно разплел брадата на Тони от корените на дървото. За това, че ми помогна и аз ще направя нещо за теб! Казал това и извадил от джоба си един блестящ камък и го дал на Ралф. Запомни, когато... Изведнъж чул, че вие е вълк. О, не, вълк! Трябва да тръгвам, но пак ще се видим. Тони, какво да запомня? Ралф видял как Тони побягнал и се скрил сред дърветата. Огледал камъка, който блестял и имал лилав цвят. Може би е скъпоценен камък. Ще го продам в магазина, но преди това ще опитам да хвана някоя риба. Сложил камъка в джоба си и отново се заел с въдицата си. Чакал ли чакал, но пак нищо не уловил. Изгубил всякаква надежда и казал на висок глас. Да е да можех да хвана някоя голяма риба. И щом изрекал това, на брега изкочила една огромна риба. Била по-голяма и от самия Ралф. Не съм виждал толкова голяма риба досега. сега. Столкова голяма риба мога да нахраня цялото село. Но как ще я занеса сега от дома? Ралф се зачудил дали да не намисли още едно неизпълнимо желание. Да можеше рибата да носи мен вместо аз нея? И не щеш ли, рибата се раздвижила. Плъзнала се под краката на Ралф и започнала да подскача към Пасадена, а той се возел върху нея сякаш язди кон. Започнал да подозира, че камъкът може да се окаже вълшебен. И продължил да язди. Край сълцето Пасадена се издигал красивия замък на крал Монако и цялото село се носели много слухове за краля, за крал Монако и неговото семейство. Говорело се, че кралицата била весел човек и се смеела и забавлявала където и да отиде. Кралят я обичал заради това. Един ден кралицата внезапно починала. И крал Монако толкова се натъжил, че забранил смеха в целия дворец. Той имал една дъщеря на име Виола. Откакто забранил смеха, принцесата също спряла да се смее. Тя била красива и грациозна, но понеже не се смеела, изглеждала вяла и натъжена. От толкова дълго време не се била смяла, че не знаела как да се усмихва. Крал Монако осъзнал, че е сгрешил и решил да накара дъщеря си да се засмее. Извикал най-добрите шутове, комедианти и всезнайковци в кралството. Но никой от тях не успял да я накара да се засмее. Събрал министрите и мадреците и излязъл с предложение за женитбата на дъщеря си. Този, който накара дъщеря ми принцеса Виола да се засмее, ще получи награда от 50 милиона златни монети, както и ще се ожени за нея. Мъжете се зарадвали, щом чули това – Междувременно принцеса Виола стояла облегната на прозореца на спалнята и чула, че на улицата долу става нещо необичайно. Първо й се сторило, че вижда мъж яздащ гигантска риба. После разбрала, че това наистина е мъж, който язди гигантска риба. Принцесата потъркала очите си. Това било най-странното и смешно нещо, което била виждала някога и избухнала в смях. Смеяла се толкова силно, че смехът ти канчал из целия дворец. <си> Крал Монако, който бил в залата, чул смеха на своята дъщеря. Това сигурно е Виола. Най-сетне, някой е успял да размее дъщеря ми. Кралят веднага станал и отишъл в стаята й. Какво става, Виола? Какво те размя толкова много? Държала се за корема и не спирала да се смее. Виола посочила през прозореца. О, татко, не мога да спра да се смея. На този странник, който язди риба вместо кон. Влюбена съм в него. Баща й се втурнал към прозореца и видял как Ралф язди гигантската риба и започнал да се забавлява заедно с Виола. Но радостта от това, че чува смеха на дъщеря си за пръв път, мигновенно изчезнала, що му съзнал какво бил разгласил. Веднага извикал хората си да доведат в двореца непознатия, който язди рибата. Искам да видя този човек! И скоро Ралф бил представен на краля. Как е името ти, господине? Ралф, ваша милост, живе в близкото село Пасадена. С какво се занимаваш, освен да яздиш рибата, Ралф? Също така ловя риба, ваша милост, и понякога я продавам на пазара. Виждате ли... О, селянин! Само ако знаех какви ще са последствията от моето решение. Какво решение, ваша милост? Крал Монако обяснил всичко на Ралф и той се зарадвал. Не ми оставяш никакъв избор, за това трябва да се ожени за красивата ми дъщеря. Ралф се усмихнал. Не само, че щял да получи от краля 50 милиона златни монети, но щял да се ожени и за дъщеря му. В същата вечер, крал Монако навестил своята дъщеря, за да потвърди решението си. Сигурно ли си, че искаш да се омъжиш за него? Кой до сега не ме е правил толкова щастлива. Не ме интересува колко принцове, крале, графове и херцози ще ми представиш. Ще се омъжа единствено за рицаря на рибата. Освен това, обеща, че ще се оженя за този, който ме разсмее. Нямало какво да се прави и крал Монако поканил Ралф да вечерят и да пренощува. Щом се видели, Ралф и Виола се влюбили един в друг. Но крал Монако не бил очарован от това нещо. По време на вечерята, кралят осъзнал, че Ралф е съвсем обикновен човек. Начинът по който се хранел, как бил облечен и как говорил, както и обноските му. Никаква изисканост и изтънченост. Това много, ама много го разтревожило. След вечерята отишъл при своя първи министър Нилман, който бил най близкия му съветник. Не мога да се отметна от думата си, но не мога да позволя дъщеря ми да се омъжи за този така наречен рицар на рибата. Затова оставям това на теб. Не позволява и тази сватба да се състои. Прави каквото искаш, само ме отърви от това. Нилман се замислил и приел. Крал Монако останал доволен, защото знаел, че неговият министър ще се погрижи за всичко. Но не знаел едно нещо, че Нилман е решил да развали сватбата, като направи така, че Ралф да изчезне от пасадена. В същата нощ стражите на Нилман се промъкнали в стаята, където спял Ралф. Хванали го и го сложили в една бъчва, затворили плътно бъчвата и я хвърлили в морето. Ралф се събудил и, щом разбрал, че е на път да се удави, веднага използвал блестящия камък. И искам тази бъчва да стане лодка. Бъчвата започнала да расте и се превърнала в голяма лодка. И искам тази лодка да ме върна обратно в пасадена. И изведнъж лодката се понесла във въздуха и Ралф се отправил към дома с усмивка на лицето. На другата сутрин, щом разбрала, че Ралф е изчезнал, Виола била съкрушена. Татко, единственият човек, когато обичаме, изчезнал! Моля те, намери го! Не мога да живея без него! Крал Монако се почувствал засрамен. Веднага наредил да го издирят, но от него нямало и следа. Кралят бил притеснен и разтревожен за своята дъщеря. Какво стори? Къде е той? Трябва веднага да го върнеш. Ваше височество, не мога. Затворих го в една бъчва и го хвърлих в морето. Какво си сторил? Иначе е казано, отървах се от него. Аз, аз не съм те молил да правиш такова нещо. Смятах само, че не е подходящ за дъщеря ми, но не съм искал да го излагаш на опасност. Какво те прихваща? Крал Монако дълбоко съжалявал. Понеже не знаел, че Ралф е добре, веднага отишъл при дъщеря си да си признае. Междувременно корабът на Ралф пристигнал в пристанището и той триумфално се завърнал. Веднага отишъл при своята любима и разказал всичко. Кралят, който идвал за да признае всичко пред дъщеря си, останал стъписан, щом видял, че Ралф е жив. Татко! Някой не се радва на сватбата ми с Ралф. Хвърлили са го в морето? Трябва да разбереш кой е виновникът за този позорен акт и той да бъде наказан. Крал Монако много се засрамил от стореното от него. Не могъл да скрие истината и веднага се признал всичко пред Ралф и Виола. И ги помолил да му простят. Кой съм аз да ви прощавам, ваша милост? Искам само да кажа че съм влюбен в дъщеря ви и искам да се оженя за нея. Това е всичко, което искам. Крал Монако бил много впечатлен от Ралф. Дал му дъщеря си и своята благословия. Сватбата се състояла още същия ден. Нилман бил прогонен далеч от кралството, а кралят предложил на Ралф половината си кралство. Благодаря, Ваша милост! но не искам нито кралството ви, нито кое да е богатство на света. И щом изрекал това, се пробудил в една малка колиба. Обърнал се и видял как жена му спи до него. Това беше най-странният сън, съновън някога.